Siamo di nuovo in compagnia con Paolo per parlare di acqua e cominciamo con le brutte notizie purtroppo che riguardano le tariffe Sì, infatti, un, ah innanzitutto buonasera a tutte e tutti Sì, vogliamo parlare di, di tariffe perché come al solito in occasione della giornata mondiale dell'acqua che cade ogni anno il 22 marzo diversi istituti di ricerca ma anche associazioni di consumatori pubblicano e diffondono dossier di indagine sull'andamento delle tariffe eh, di vari servizi e compreso il, il servizio idrico e quindi il costo dell'acqua e eh, come probabilmente ognuno di noi avrà potuto già provare sperimentare sulla propria pelle le tariffe aumentano e aumentano in maniera diciamo molto molto consistente, e, tra queste l'acqua però è quella che eh, registra e fa registrare eh, seppur con differenze a seconda dei vari territori eh, gli aumenti più, eh, più rilevanti Eh, un istituto di ricerca che eh, magari già eh, molti eh, hanno sentito che è la CGA di Mestre ha calcolato che eh, negli ultimi dieci anni eh, la tariffa dell'acqua, la bolletta quindi che paghiamo è aumentata ben dell'85% che è un eh, dato impressionante perché è il più alto rispetto a tutti gli altri servizi compreso il servizio di energia elettrica gas eh, trasporti e, e, e quant'altro e... Il, la questione è che nonostante questi aumenti eh, ci si lamenta e questo lo fa eh, l'Associazione dei Gestori, ovvero Federe Utility, ma eh, lo fa anche il governo per cui sembra che sia allo studio appunto del soprattutto del Ministero degli Affari. Del, la vicepresidenza del consiglio lo ha detto Del Rio sia allo studio un provvedimento Per diciamo, garantire così ex legge addirittura ulteriori aumenti perché dicono che eh, quelli già eh, che, abbiamo, che sono stati registrati in questi ultimi anni comunque non riescono a garantire gli investimenti eh, necessari soprattutto eh, per quanto concerne eh, la parte della depurazione, cioè l'acqua che viene resa all'ambiente sia dalle industrie ma anche dal, dall'uso dall domestico Quindi è allo studio un ulteriore appunto provvedimento e norma che andrà a garantire di fatto ai gestori eh, profitti senza però vincolare tutto l'entrata e i ricavi al, eh, appunto agli investimenti che invece sappiamo essere, essere necessari, tant'è che se si vanno a guardare i dati contemporaneamente, contestualmente agli aumenti tariffari e si vedono per esempio eh, dati circa le perdite delle reti si vede che nel, nello stesso periodo eh, la perdita delle reti idriche è rimasta praticamente inalterata, ovvero aumentano le tariffe viene giustificato il tutto appunto per, anche per riammodernare le reti ma in contemporanea eh, i problemi atavici italiani anni per cui si disperde circa il 35% in media dell'acqua che viene messa dentro i tubi, dentro gli acquedotti, non viene assolutamente risolto volevo chiederti ma un'autorità di controllo di questo de, della rete idrica nazionale non c'è perché eh, evidentemente le, eh, i vari ato i comparti insomma, di, che hanno la responsabilità delle acque Questo lavoro non lo fanno perché non è previsto o perché c'è una connivenza con i gestori? Beh eh, perché di fatto i, i gestori mh, non forniscono le informazioni e, e i dati a, a chi dovrebbe effettivamente controllare. E perché eh, c'è appunto questa simmetria di informazione tra. lato che sarebbe appunto l'autorità deputata per ogni territorio al governo della risorsa idrica e quindi semmai anche a intervenire rispetto a mancanze del gestore eh, per esempio nei lavori e negli investimenti che vengono fatti ma praticamente sono i, i gestori che hanno una forza tale di imporre le scelte strategiche rispetto a un determinato territorio e rispetto anche a indirizzare quali devono essere o quali possono essere gli investimenti e quindi non c'è nessuno diciamo di parte pubblica Visto che ormai tutti i soggetti gestori sono società per azioni, come abbiamo detto più volte, o totalmente pubbliche, o misto pubblico-private, o anche totalmente private, la parte pubblica non è in grado eh, di imporre al soggetto gestore scelte strategiche, per esempio sull'ammodernamento delle, delle reti. E anche il. Um, la l'autorità per l'energia elettrica e il gas che è stata chiamata a regolare il servizio idrico ma in particolar modo esclusivamente la tariffa non tanto appunto come vengono utilizzati poi i soldi che incassano i gestori eh, è, non ha diciamo poteri in questo senso ma anche laddove li avesse abbiamo visto che il suo operato finora è stato tutto volto a favorire i gestori e poco gli utenti o, o anche diciamo come se, se riteniamo che l'ambiente possa essere diciamo un utente eh, in senso in senso lato per cui non non si non si sanzionano i gestori eh, per perché non non applicano diciamo quelle che sono eh, le regole le regole stabilite e non gli si impone per esempio eh, un rientro rispetto alle perdite o per esempio anche rispetto ai parametri delle acque reflue che vengono restituite ai fiumi e ai laghi piuttosto che, che, che ai mari. E questo diciamo è eh, un problema. Ma eh, il, il grande problema che eh, si evidenzia appunto da questi dati di aumenti delle, delle tariffe è che da una parte c'è chi paga e paga sempre più salato e, e, e dall'altra appunto oh, non si ha un corrispondente miglioramento del servizio che viene, con cui si giustificano diciamo, eh, il, eh, questi aumenti delle, delle bollette. Oppure, ovvero ci dicono che bisogna pagare di più per avere un, un miglior servizio e in realtà questo servizio assolutamente non migliora il tutto, almeno noi che ci siamo un po' eh, studiati eh, la questione eh, a, a carattere nazionale di fatto eh, è il modello che viene utilizzato che è, è deficitario alla radice, ovvero nel momento in cui è eh, esclusivamente la bolletta e la tariffa Che eh, ripaga tutti i costi di gestione e anche di, di investimento, è evidente che non c'è possibilità, diciamo, eh, da parte di un gestore che invece ha l'obiettivo primario di far profitto di garantirsi il profitto e fare gli investimenti necessari, o meglio. Gli investimenti sono sempre subalterni alla, al profitto, cioè prima viene il profitto e poi se avanza qualcosa eh, si, fanno, si fanno gli investimenti. Questo è un meccanismo che ormai è in campo in Italia dal, dal 96, quindi sono quasi 20 anni. E dati di questo tipo, cioè aumento delle tariffe, eh, mantenimento delle perdite eh, presente costante appunto dagli anni '90, eh, il fatto che siamo sotto procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per quelle che sono le qualità delle acque che vengono rese appunto all'ambiente ci dice, diciamo, e ci dimostra il fallimento di questo modello di gestione che non prevede più l'intervento del del pubblico e della fiscalità generale, eh, non dico per pagare tutti i costi, ma sicuramente una parte eh, dovrebbe essere garantito appunto dalle tasse che la collettività paga, è evidente che se noi scegliessimo questa strada eh, dovrebbe venir meno il fatto che poi il servizio sia gestito da privati. Cioè una un, se ci devono essere finanziamenti pubblici, statali o locali, è evidente che non possono essere dati a soggetti privati e quindi diciamo eh, dell'una alle due. Eh, il problema è che il mantenimento di questo modello è anche funzione del fatto che eh, si proceda nella, nella privatizzazione, che quindi tutto venga pagato eh, come un servizio a domanda individuale per cui ognuno paga per sé e non ci sia diciamo, una redistribuzione anche eh, all'interno della società del, eh, del costo di questo, di questo servizio, come per esempio è il servizio sanitario, seppur ancora in in parte Ecco questo è lo stato, lo stato attuale e il dibattito ai noi è sempre concentrato eh, sul fatto che servono ancora aumenti, aumenti delle, delle bollette e quindi nel prossimo futuro sicuramente ci sarà da eh, discutere su, su questo tema perché è assolutamente ingiusto appunto che a pagare sia sempre l'utente finale ma che non si venga mai a dare eh, delle imposizioni ai, ai soggetti. Gestori. E ci fermiamo per una prima pausa e poi torniamo con un collegamento telefonico dall'Abruzzo, ma per parlare diciamo del contesto e della situazione europea. Vi ricordiamo anche il numero di telefono per la radio per chi volesse intervenire dopo la pausa: 06 49 17 50, entropia massima, sempre su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Cerco e non ci sei Lascia il viaggio diretta con entropia massima sì allora riprendiamo abbiamo detto appunto che ci collegavamo con l'Abruzzo siamo appunto in diretta con Renato Di Nicola dell'Abruzzo Social Forum e eh, forum abruzzese dei movimenti per l'acqua perché perché in occasione appunto l'abbiamo detto il 22 marzo giornata mondiale dell'acqua una nutrita delegazione del movimento italiano per l'acqua si è recata a Bruxelles per una tre giorni tra mobilitazione e assemblea della rete europea per, per l'acqua. Quindi magari iniziamo Renato a dire perché diciamo, di questo momento di mobilitazione, discussione e confronto e poi magari entriamo nel vivo dei temi trattati e di ciò che è stato fatto. Beh, eh, buonasera a tutti, grazie No, abbiamo organizzato quest'estate un'idea un eh, che era quella di premere sulla Commissione europea sul Parlamento affinché eh, le proposte fatte attraverso l'iniziativa uh, dei cittadini europei che ha raccolto uh, quasi 2 milioni di firme in tutta Europa per l'acqua e diritto umano eh, e perché l'acqua venga tolta dal, dai trattati di libero commercio. e eh, adesso una risposta eh, noi eh, appunto nel 2014 abbiamo raccolto queste firme le abbiamo portate alla commissione poco prima che eh, ci sogliesse il Parlamento europeo eh, ci sono state date le risposte interlocutorie ma comunque insomma positive ma a queste risposte positive non c'è stata assolutamente nessuna eh, concretezza Eh, per cui, eh, visto che operiamo non solo nei nostri territori, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, perché le politiche eh, che eh, riguardano l'acqua e altri beni comuni si comunque eh, in parte si decidono eh, a Bruxelles, eh, dovevamo fare qualche iniziativa. Mm. Un'iniziativa che però non fosse esclusivamente diciamo così, interlocutoria, di rapporto, di relazione con le istituzioni, ma anche di eh, conflitto, visto che appunto la Commissione europea non ha eh, risposto per niente alle nostre iniziative, anzi, eh, proprio nei giorni. Eh, Eh, in cui siamo, siamo stati a Bruxelles la Commissione europea ha eh, organizzato un incontro un'assemblea una, ehm, sull'acqua alla quale sono stati invitati tutti gli attori più importanti del campo privato cioè quindi la Suez eh, quindi eh, la, la Coca Cola altre industrie che utilizzano acqua eh, come bevande o come eh, diciamo così mh, fattore di produzione e non hanno assolutamente invitato i cittadini e nemmeno eh, le forze sociali come quali i sindacati per cui eh, già con questo eh, cioè con questa con l'organizzazione di questa eh, Eh, conferenza, la Commissione Europea dice molto chiaramente eh, diciamo così eh, che eh, dei 2 milioni eh, di firme dei cittadini europei eh, non gli importava un granché, visto che giornale giornata dell'acqua si riunisce con chi vuole la privatizzazione, quindi noi non potevamo far finta di niente, rimanerci nei nostri paesi e non fare nulla. No? E a, a risposta, eh, a risposta eh, diciamo negativa abbiamo dovuto uscire, e, e quindi siamo andati a Bruxelles eh, per contestare la commissione. Eh, beh, ma infatti, e, allora, oh. mh, poi le, le, le due eh. giornate fondamentalmente sono state quella del, del lunedì lunedì scorso. Eh, di, di martedì lunedì ha visto proprio eh, una giornata di, di mobilitazione con un presidio davanti al Parlamento e poi il, lo spostamento in corteo fino sotto la sede della Commissione dove proprio era in programma questa conferenza di cui, di cui parlavi e, mh, ecco, chi, chi è Chi era presente anche per, per fare un panorama un po' di quelle che sono le, le mobilitazioni, quantomeno quelle più forti e quelle più evidenti ed efficaci in Europa, visto che c'eravamo noi diciamo, come, come italiani, ma c'era anche, diciamo seppur sotto forma di delegazioni, però eravamo qualche centinaio anche da altri paesi. Eh, no, C'erano eh, innanzitutto delle rappresentanze, rappresentanze sindacali del, del, del pubblico impiego, delle persone che lavorano nella, eh, nella gestione dell'acqua, eh, per esempio i sindacati eh, tedeschi, ehm, c'erano persone provenienti dall'Islanda, eh, dall dove c'è una, una forte lotta, magari di cui parliamo dopo, eh, ma insomma una forte lotta del, sia sindacale che cittadina. dalla Spagna, dove è nata eh, la RAP, la rappresentanza della rete eh, acqua pubblica della Spagna eh, e eh, dal Belgio eh, sono venuti, eh, c'erano i greci, eh, soprattutto da Salunico, dove si è tenuto il referendum eh, quasi ormai un anno, un anno fa vittorioso contro la privatizzazione c'erano soprattutto poi anche altri paesi, ma delegazioni più piccole, ecco sono venuti soprattutto quei paesi che hanno fatto della lotta dell acqua, dell acqua, per la difesa dell'acqua una lotta di democrazia, una, un, un conflitto anche eh, diciamo così, eh, importante eh, che ha mobilitato in vario modo eh, milioni di persone. Cioè, si va dall'Italia appunto dove sappiamo che abbiamo fatto questo referendum e che continuiamo dopo tre anni, a circa quattro anni quasi a, eh, a dare battaglia. a Salonico, a Madrid, eh, all'Andalusia, eh, all'Irlanda, al Belgio, insomma in tutta Europa eh, si, sviluppa, eh, si è sviluppato un grosso movimento e difatti, questo eh, questa, questo andare a Bruxelles eh, aveva il senso del muoversi, cioè quello di continuare a dare delle battaglie essendo coscienti che le cose non si risolvono soltanto nei propri paesi. Certo, noi poi abbiamo anche eh, interloquito con eh, le persone del Parlamento che... Eh, ci, hanno, eh, ci stanno aiutando eh, a, eh, ad avere anche una risoluzione del Parlamento europeo più eh, a noi favorevole ma sappiamo che le decisioni del Parlamento incidono relativamente sulla Commissione, quindi da un lato il dialogo con, la con il Parlamento perché eh, ovviamente mh, sono eh, i parlamentari eletti eh, da noi e che devono, non che possano devono eh, lavorare per il bene eh, per il bene pubblico e dall'altro eh, contestazione alla commissione che non si comporta come eh, cioè come, come si deve e quindi, ecco, quindi e il terzo motivo è stato quello di rimettere insieme su un terreno, su una dimensione diversa e continentale, continentale tutte le forze che stanno lottando in questo momento per la difesa dell'acqua quindi anche un momento di, eh, di incontro di, di, ehm, di sollecitazione di, di, di conoscenza dell'altro eh, che eh, a volte non, non c'è ci conosciamo a livello di movimenti ma questa volta è stato un po' più di massa e quindi eh, è, è stato possibile per molti conoscere altri e come si sviluppano le lotte negli altri paesi di il martedì poi abbiamo ottenuto un incontro nella sede centrale, nell'auditorium dei sindacati, dei sindacati europei un incontro proprio per, per dialogare con eh, i gruppi parlamentari del eh, soprattutto del, del GUE del, eh, dei 5 Stelle, dei Verdi eh, europei eh, per la risoluzione del eh, una risoluzione del, del, del Parlamento europeo a noi favorevole e anche per eh, vedere com'era il livello delle situazioni, delle lotte nei vari paesi e eh, da questo punto di vista ci siamo poi Eh, riprovessi, organizzati il lavoro per premere, continuare a premere sulla commissione e sul, e sul Parlamento perché si giunga a delle cose positive e allo stesso tempo ci siamo dati appuntamento eh, a Salonicco a metà di maggio dove eh, faremo un'altra riunione del, del, del Europa, European Water Movement eh, proprio in concomitanza, in eh, cioè, al, al, al primo compleanno dell'anniversario del Eh, referendum salurico vittorioso insomma. che Il è stato un referendum stata, ricordiamolo sì. perché noi qui lo, lo, lo abbiamo un referendum istituzionale appunto garantito dalla Costituzione ma quello fu un, un referendum completamente auto e autogestito sì. e che però ha visto una partecipazione di centinaia no, no, di migliaia di persone come era stato anche a Madrid eh, l'anno precedente insomma dove centinaia di sì. migliaia di persone avevano votato contro eh, la privatizzazione del canale Isabel secondo di Madrid che di fatti in questo è bloccata no? quindi in, uh, una cosa veramente positiva diciamo che Eh, non è stato solo un lavoro eh, non voleva essere assolutamente eh, esclusivamente un lavoro di lobby di pressione eccetera ma anche quella di affermazione eh, dell'esistenza dell di un movimento e della necessità di una lotta che le cose non si conquistano esclusivamente con delle buone proposte che pure abbiamo o delle buone idee eh, o altro ma insomma con la lotta perché c'è un conflitto ed è un conflitto Eh, reale eh, delle multinazionali e dei potenti che li appoggiano contro la popolazione che non vuole la privatizzazione ecco infatti e partirei proprio da, da questo per l'ultima domanda perché appunto abbiamo avuto modo di approfondire anche il abbiamo dico perché sono so stato anche io insieme a Renato e tanti altri dall'Italia su a Bruxelles di approfondire anche diciamo il funzionamento della macchina europea e come la commissione effettivamente sia un livello decisionale completamente ademocratico e, e che però nonostante sia democratico e faccia parte della famigerata troika impone delle scelte fondamentali a, agli stati. Ecco, prima te, giustamente, accennavi alla questione irlandese. perché eh, in Irlanda c'è una mobilitazione che sta crescendo e proprio eh, nelle nell ultime eh, settimane ci sono state manifestazioni molto grandi di, di centinaia di migliaia di persone proprio sull'acqua e il no alla privatizzazione quindi se proprio in un minuto ci spieghi che cosa sì, sta succedendo in Irlanda perché è un po' paradigmatico sì lì è molto interessante la lotta che si sta producendo perché appunto è di massa, coinvolge eh, tutti gli strati della popolazione professionali, lavoratori eccetera e mh, avviene perché non solo esperto ha avviato un, il processo di privatizzazione dell'acqua eh, in una realtà nella quale l'acqua, la legna e alcuni elementi fondamentali della vita eh, vengono considerati sacri cioè che non, cioè un popolo irlandese non, non, non ha nemmeno l'idea che si potesse privatizzare Ma il problema non è solo questo, è che stanno cambiando oltre eh, la tariffa, oltre la quantità anche eh, l'organizzazione tecnica della, della distribuzione del, del, eh, dell'acqua per poter contare eh, fino in fondo come far pagare le persone cioè, e, e stanno sperimentando in alcuni posti anche delle, eh, delle metodi di prepagare eh, la, la, la tariffa, eh, voglio ricordare che in altri paesi del mondo l'hanno provato, l'hanno sperimentato soprattutto in India e in Sudafrica, in qualche parte del, dell'Irlanda stanno provando a mettere dei marchi ingegni ai contatori per cui eh, un domani si possono utilizzare anche le carte prepagate che voglio dire eh, sono il massimo della discriminazione rispetto alle persone che hanno, eh, diciamo così che economicamente non stanno male, ma qui eh, entra in Irlanda anche il tema della democrazia, perché eh, visto che la popolazione sta andando non solo con le manifestazioni, ma anche impedendo eh, alla società privata di mettere questi contatori nuovi. è stato approvato un decreto eh, d'urgenza per il quale chi si avvicina a più di 20 metri eh, dalla, dal luogo di installazione di questi, eh, di questi eh, eh, aggeggi eh, viene può essere arrestato e di fatto ci sono delle persone che sono state arrestate eh, mentre protestavano eh, e quindi diciamo così eh, eh, alla privatizzazione fisica di un bene eh, serviva si anche alla repressione e alla privatizzazione del diritto alla, alla anche alla resistenza alla, alla diciamo così all'opposizione alle norme che sono ingiuste e quindi in Islanda c'è una forte lotta molto molto determinata e molto forte che speriamo venga vinta perché eh, in un in quella realtà non può passare eh, un provvedimento di questo genere che sarebbe grave per tutti quanti noi Certo. Va benissimo, ti, ti ringraziamo okay. Renato e ovviamente ci daremo, ci daremo appuntamento poi per riparlare del, dell'incontro appunto di Salonicco delle nuove mobilitazioni anche a carattere europeo sull'acqua. Grazie Assolutamente mille. Sì, perché questa Europa non ne possiamo soltanto parlare, dobbiamo agitarla e, e ottenere quello che le popolazioni chiedono. Benissimo. Buonasera Gra a tutti. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. E quindi adesso facciamo un'altra breve pausa e poi riprendiamo e andremo nella patria città natale del nostro caro presidente Renzi. ritorniamo in diretta e appunto come accennavo passiamo nella città natale del nostro caro presidente Renzi e, o meglio Luciano fisicamente non è lì però lavora eh, è un lavoratore dell'azienda Publiacqua che eh, appunto gestisce nel lato eh, fiorentino e, e dintorni e, mh, vorrei arrivare a parlare con Luciano eh, visto che conosce molto dal di dentro la, la situazione aziendale anche di quello che sta avvenendo in quanto questa azienda Publiacqua è di fatto un laboratorio per tutto il, per tutta la grande galassia in senso negativo ai noi più delle volte per tutta la galassia ACEA essendo una delle tante partecipate del, eh, della, della holding capitolina e però eh, la notizia con cui abbiamo iniziato la trasmissione è quella del, degli aumenti eh, delle tariffe e, e purtroppo ehm, Firenze, insomma Firenze ma per semplificare, diciamo le tariffe applicate da Publiacqua sono le più alte o tra le più alte eh, applicate in, eh, in Italia ecco, è giustificato un, uh, un um, diciamo un livello così consistente delle, delle tariffe ma Paolo, prima cosa buonasera a tutti una testimonianza su questa questione delle tariffe, stamattina la questione delle tariffe di Pugliacqua era sulle prime pagine di un quotidiano molto diffuso qui in Toscana il Tirreno ha scambiato due battute con un amministratore di un comune servito da Pugliacqua un comune di diciamo dimensione provinciale e quasi ormai non fa più notizia perché il fatto che Pugliacqua la città di Firenze, Prato Pistoia e altri comuni anche toscani abbiano l'acqua fra la più care d'Italia ormai lo danno quasi per un fatto scontato e invece noi pensiamo che scontato non sia io vorrei soltanto ricordare che c'è ancora un ricorso al TAR dove l'autorità idrica toscana ha un contenzioso perché contesta ad alcune prestazioni di pubblico in particolare i progetti costi superiori al 40% ai valori medi di mercato e questo detto dall'autorità idrica quindi da chi controlla il gestore l'SPA e quindi da questo punto di vista eh, noi sinceramente è vero che captiamo tanta acqua dall'arma in superficie che ha bisogno di una chimica spinta per, eh, per essere resa potabile Però effettivamente pensiamo che... gli addetti ai lavori e le autorità di controllo dovrebbero essere molto ma molto più attente a come vengono imputati i costi e che vengono poi scaricati in tariffa, però prima di entrare più nel merito di questo mi permettete una battuta parlando sempre di Publiacqua pensando all'attuale Ministra Boschi che prima di diventare Ministra è stata anche membro del Consiglio di Amministrazione di Publiacqua ho letto nelle ultime 48 ore che in un dibattito pubblico anche in vista dell'Expo Affermato che il diritto al cibo deve entrare in Costituzione. Ora, sinceramente, questa affermazione di chi fa parte del circo magico, del magnifico di Rignano, praticamente il cibo in Costituzione e poi sono un pezzo attivo della privatizzazione di un altro diritto dell'umanità, che è il diritto all'acqua, e questa cosa, sinceramente. diciamo che sbalordisce sbalordisce e ci lascia anche tanto amare in bocca rispetto alla coerenza anche diciamo di valori etici e morali del gruppo dirigente che oggi da Firenze è spostato a Firenze per guidare questo paese. Ecco mh, la cosa mh, su cui volevo un po' così discutere con te è diciamo appunto a partire da Publiacqua eh, eh, ma per arrivare a questo che mh, i giornali ma anche tanti rappresentanti delle delle aziende coinvolte tra cui anche tutte le partecipate di Acea descrivono come il futuro eh, della gestione dell'acqua nel, nel centro Italia e ci sono più fili diretti che collegano eh, Firenze a, a Roma eh, uno è quello che ha appena ricordato te, eh, le, il ministro Boschi era consigliere di amministrazione in Publiacqua, eh, Erasmo De Angelis, presidente di Publiacqua fino a eh, poco fa è, è messo a capo dell'infrastruttura eh, dell sulle reti Idriche eh, alla presidenza del Consiglio, il buon Alberto Irace, ex amministratore delegato di Publiacque, passato a amministratore delegato. di Acea Holding e l'attuale questo è un po', forse un po' più di gossip però lo dobbiamo dire eh, l'attuale amministratore delegato di Publiacqua Acqua è, è il marito dell'assessore al patrimonio del del comune di Roma e, e poi c'è diciamo questa eh, nuova diciamo così eh, veste che si vorrebbe dare ad Acea ma sappiamo che Publiacqua ne è stato un esperimento di Questa che viene definita CEA 2.0. Ecco, tutto questo ci sembrano dei fili conduttori che muovono appunto il ingegno per di fatto avviare una nuova privatizzazione in salsa renziana nel centro Italia. ma guarda la Toscana già ai tempi del referendum del 2011 era un covo di quel 3% che sosteneva il no fra questi praticamente in maniera chiara e netta d'Angelis che è stato il nostro presidente in Publiacqua e logicamente con tutta la filiera di Race che come tu hai menzionato è passato come amministratore delegato in Publiacqua e oggi è l'amministratore delegato di Acea e non ci dimentichiamo che Toscana, Tupalo sai benissimo che è stata la Pirina nei processi di privatizzazione la prima privatizzazione dell'acqua ed è stata proprio in Toscana e da Rizzo Io ho una grande sfortuna che sono un napoletano, emigrato nel 1990 in Toscana perché non ne potevo più <ride> del governo a Napoli e vedevo la Toscana e il sur dell'Avenire. Ora mi trovo praticamente nella piena privatizzazione ancora più spinta in Toscana e praticamente la ripubblicizzazione dell'acqua nella mia città natale. queste cose fanno diciamo per disperazione fanno un momento sorridere però veramente stiamo a un punto dove la Toscana ancora una volta può essere per una seconda volta la pierina della situazione per una privatizzazione definitiva travendo i 27 milioni di sì per l'acqua pubblica e fra l'altro in una regione dove il Partito Democratico ha una un, una forte responsabilità di governo di questa regione e di tanti comuni ed è stato anche quel partito che una settimana prima delle urne aperte del referendum del 2011 aveva sostenuto anche i due sì per l'acqua pubblica, quindi sono tutte contraddizioni e poi una cosa la voglio dire e me ne assumo anche la responsabilità come delegato sindacale dell'RSU di Publiacqua è che qui ci sono un po' dai piani alti, ordini di scuderia e che questo questa superamente vendita ad Acea delle tre aziende diciamo più importanti della Toscana che servono quasi due milioni dei cittadini e per finché non si va alle elezioni regionali si deve mantenere un profilo basso, poi dopo con i provvedimenti che già il Parlamento su forte incidenza del governo Renzi sta, ha già approvato e sta per approvare, dopo le elezioni regionali probabilmente faranno un affondo definitivo e probabilmente nei prossimi 6-12 mesi sarà completamente cambiato il volto della gestione del settore idrico in Toscana e andando verso una privatizzazione e consegnando le nostre acque, quelle che qui in Toscana chiamano le acque del sindaco praticamente alla multinazionale Acea e probabilmente gli ordini arriveranno da Parigi e da Roma e le collettività e am le amministrazioni saranno completamente ininfluenti. Ecco un un'altra cosa che diciamo almeno noi qui a Roma, come anche come coordinamento romano per l'acqua eh, abbiamo valutato eh, che vada. decisamente speditamente nella direzione appunto di quello che tu hai descritto adesso di questo nuovo processo di privatizzazione cioè il fatto che Marino è diciamo divenuto diventato sindaco e subito dopo abbia fatto questa battaglia tutta di facciata eh, rispetto alla riduzione del consiglio di amministrazione a sette membri e che adesso abbia eh, bevuto in un sol sorso il fatto che il consiglio Amministrazione debba ritornare a, a nove, nove membri. E come questo sia un atto, eh, a parte la contraddizione eh, diciamo di Marino che vabbè ci ha abituato a questo se non se non di peggio, eh, visto che lui si comprò le azioni, fece tutta la pantomima che andò uh, all'assemblea dei soci per dire io faccio la battaglia fino in fondo come un, come un semplice cittadino, ma il fatto che tutto questo sembra che vada eh, a favore dei soci. Eh, Eh, diciamo forti, privati di Acea che siano appunto Caltagirone e Suez e che in questo modo eh, di fatto oh, si possa e eh, possano riprendere il controllo eh, definitivo dell'azienda, della holding e quindi procedere un po' più speditamente verso questo processo qui cioè com come la vedete voi da Firenze questa, diciamo visto che Publiacqua è una partecipata di Acea anche eh, questo, questa cosa che è su tutti i giornali visto che ci si avvicina all'assemblea dei soci in cui speriamo non venga ratificato ma è all'ordine del giorno ma sì infatti il 23 aprile ormai è pubblico c'è l'Assemblea dei soci fra l'altro pensiamo di raggiungere il movimento e le reti dell'acqua a Roma con una nostra delegazione di lavoratori proprio in occasione dell'Assemblea dei soci per dire che sull'acqua non possono decidere unicamente i soggetti finanziari e le multinazionali e quindi da questo punto di vista è emblematica questa cosa che ancora i sindaci, i consigli comunali devono decidere e che una società quotata in borsa si possa già per mettere il lusso, di mettere all'ordine del giorno magari due membri del consiglio di e amministrazione in più che probabilmente saranno quelli che potranno toccare ai toscani e alle amministrazioni toscane e umbre per creare questa new code dove praticamente i comuni si spogliano delle proprietà eh, delle aziende dell'acqua in Toscana avendo in cambio un pacchetto che viene praticamente detratto alla proprietà del comune di Roma che al momento è ancora al 51% in Acea S.P.A una cosa ve la voglio dire questo argomento oltre che ai cittadini in Toscana sta destando grosso interesse e poi anche di mobilitazione, proprio mi risulta che i movimenti debbano ritirare oltre 40.000 volantini in tipografia per incominciare a mobilitarsi su queste questioni, vi posso dire che proprio il giorno 13 aprile in Publiacqua abbiamo convocato l'Assemblea Generale di tutti i lavoratori, fra l'altro ci sarà anche per il Forum Italiano dei Movimenti Corrado Oddi e anche altri responsabili sindacali a livello nazionale, perché i lavoratori devono essere consapevoli fino in fondo, essere informati di quello che sta succedendo, ma in più devono dare il loro punto di vista. E posso dire che siamo in un'azienda che quando è iniziata la lotta per i beni comuni e la difesa dell'acqua pubblica, allora su 650 dipendenti in 400 sottoscrissero la legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua in Toscana e quella successiva a livello italiano. Quindi è un argomento molto sentito e penso che è una battaglia tutto da fare l'ultima cosa proprio visto che anche a noi piace molto lo slogan si scrive acqua si legge democrazia qui sarà fondamentale capire i sindaci se questa operazione che per diritto devono fare nell'assemblea dei soci vendendo le proprietà che i cittadini gli hanno amministrati se ci sarà la capacità della cittadinanza, dei movimenti delle reti sociali di fare in modo che questi dibattiti siano fatti alla luce del sole che consigli comunali aperti ai cittadini perché questo veramente siamo alla battaglia epocale E se passasse il disegno del governo Renzi a braccio con i potentati finanziari e economici, io penso che sarebbe veramente la sconfitta e la più grande umiliazione che il popolo sovrano negli ultimi anni può ricevere tenendo conto degli esiti insomma, del referendum dello giugno 2011. Va bene, ti, ti ringraziamo e ovviamente noi qui siamo mobilitati in prima fila insieme a tanti altri comitati compresi voi e sicuramente ci vedremo qui a Roma. il 23 di aprile in eh, contemporanea all'assemblea dei soci di Acea per contestarla e per dire che appunto un'altra strada è possibile per la, per la gestione dell'acqua che non sia quella eh, di stampo privatistico grazie ancora Siamati Luciano per Ce la possiamo fare ce la possiamo fare infatti eh. è, è una battaglia da, da, da, da giocare diciamo ancora Bene. grazie ancora per il contributo e a presto Luciano un abbraccio a tutti E quindi siamo arrivati, abbiamo anzi sforato di ben cinque minuti, e quindi salutiamo tutte e tutti, arrivederci fra circa un mese con le battaglie per l'acqua pubblica.